Два рядки срібних ставників силою воскових свічок, а посередині, у розкішній труні, на заквічених, скроплених пахощами подушках, бліде непорушне обличчя, подібне до його дорогої лукреції, тільки безмовне, холодне. І він стоїть каменем поруч, повний жаху та німого очаю, з ножем у серці й холодною руїною в грудях. А жовті огники блимають стиха, Дух ладану мішається з пагощами троянд, Під склепінням розтинаються похоронні співи, А в розчинені вікна влітає ще безжурних пташок, І сміється радісний день. Тоді-то в князевім серці і прокинулась Ненатла лютість, що довгі роки там спала, І він, несамовитий, прокляв у той час і радість, І щастя, і життя. І від тої пори світ погас, радість пропала, а стогін та смерть запанували навколо. Так, смерть, смерть усюди. Ось вона клубиться й тут, під темним склебінням і холодними, невблаганними очима поглядає на його. Ех, простогнав князь, заскривотавши зубами, набік, набік усе. І, вдаривши по столу кулаком, увірвав силою течію пекучих думок і обернувся грізно до стовпілих зостраху челядників і дозорців. Глухо загучав під склепінням надбитий дідича голос. «Що? Багато мого добра рознесли, розмантачили, зраділи певно, що господар не дома, та коло панських скринь гріти руки. Гей ти, вилазь на сюди та давай мені зараз рахубу!» крикнув князь до пана Запольського, та так позирнув, що той аж захитався на своїх товстих ногах і почув, як по його відпасеному череву, мов сипнув би хто кригою. — Та пам'ятайно, — додав князь, — що за кожен пропалий червінець ви всі мені заплатите річками сліз. Тримтячими невірними кроками наблизився пан Запольський до грісного князя і поклав перед ним в'язку ключів. — Обдивись, ясний княже, усюди, — ледве вимовив княжий дозорця Запольський. — Перевір все, скарай, коли хочеш. І він знову низько вклонився. — Тільки ми твоє добро пантрували, як своє око. — Пантрували! — переказав князь, стиснувши у руці товстезний золотий перстень. то глядіть! За найменшу мализну головами положите!» Кинув усім він погрозу, і мороз перебіг по спинах у черліді, що скупчилась край дверей у залі. «Ви б раді були, звичайно, коли б князі повік не вертався, коли б і загинув, як пес у невіри. Ха, А я ось і вернувся, і присягаюсь пеклом, що згадаєте тяжку мою руку!» Він брязнув залізною рукавицею по столу. Панна Казимира стояла ні жива, ні мертва, не маючи сили на князя звести очей, а пан Запольський не тямив, де він і що він. Витяг він нетримно з саквів, що було коло пояса, заложеної у четверо арку шпатеру, і розгорнувши його, став справоздання вичитувати. Суворий князь мовчав слухав перелік своїх добр, захованих у несходимих підвалах, у просторих коморах. На супротивнім кінці зали стояли озброєні вояки. В мертвій тиші лунав тремтячий голос пана Запольського, а за ним часами вчувався то задушений стогін челяді, то брязкіт панцирів та мечів. А тим часом смоляниці палали й кадили, осяюючи лиховісним світлом всю хмуру й дику картину. Коли це враз почулося, що ясь Легка, хаплива хода, і делікатна рука з відчинила важенні двері. На порозі з'явилася Ядвіга. Волосся розсипалося їй по плечах безладно, обличчя бліде, очі з переляку і подиву розімкнуті широко, а в тримтячій руці — воскова свічка. Ядвіга позирнула на цю похмуру картину, на посуплених вояків, на того страшного, недоброго лицаря, що сидів край стола. Їй здалося, що тіні мерців зібралися глупої доби у цій залі. Вид її зблідища більше, і вона скам'яніла біля дверей. А старий вояка запримітив теж, як стиха розчинилися двері і як бліде тендітне створіння зупинилося на порозі. Лукреція. покрикнув він з жаху, підводячись із стільця, і срібний шолом зірвався йому з голови. Та з бряскотом покотився по кам'яних кафлях підлоги. Лукреція! гукнув він удруге, йдучи ядвізі назустріч і простягаючи вперед руки. Ти. «Чи тінь твоя?» І він провів долоною по чолі. Але Ядвіга стояла біля дверей нерухомо, і широко розімкнуті її очі дивилися страхом на лицаря, що зближався до неї. «Пан Запольський, на Казимира» і вся челядь замерли. Аж ось враз пойнялось жаром обличчя Ядвіги, очі її спалахнули радістю, і вся вона хитнулася вперед, мов загорівшись кинутися назустріч комусь тож та бажаному – Панна Казимира зачудувалась на таку зміну і хутко напрямила свої витріщикуваті баньки в той бік, де зупинила свої очі ядвіга. Напрямила й скам'яніла вся від жаху й дива. Там, серед закутих усталь княжих вояків, стояв один, до якого плинув щасливий погляд князівни. Він був вищий, стрункіший за всіх. З сталевого причілля дивились сміло завзяті очі. Русяві шовкові вуса закручувались сміливо й хвацько. Так. То був ясь, але не той молодесенький, запальний хлопець, що ганяв як вихор по замчищу, а мужній, загартований в боїщах лицар, з надзвичайною міцю в руках, з необорною силою в серці. Казимира зараз пізнала його і зблідла від лютості та досади та й штовхнула пана Запольського, що підійшов раптом до неї. Це ж моя ядвіга, промовив дивуючим ще голосом князь, притискаючи її до свого широкого лона. «Багато!» – прошепотіла Ядвіга, більше зляканим, ніж радісним голосом, доторкнувшись до холодного заліза на батьківськім панцирі.